الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشوك الأنبياء والمسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا عملنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدينا صراطك المستقيم ثم أما بعد يعني مكانك الإمام khususnya kentian-kentian pegawai-pegawai dan seluruh jatuh kuasa, masjid Al-Mujahidin dan Masyarah, kentian masyarakat para ulama, mulama kentuan-kentuan, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati kasih kerana Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan na'mat Allah subhanahu wa ta'ala Allah izinkan kita hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Sama-sama beri ibadah kepada Allah Dan Allah izinkan juga kita ini untuk duduk sebentar Dalam suatu madis ini insyaAllah mudah-mudahan Beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Yang mana kami kita ini di tempat kita ini cuaca panas malah kali ada yang ditimpa sakit demam, lemam, keunjuran dan sebagainya yang semua itu merupakan ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat saya digombok baru, baru ini hujan tadi hujan, nak mari Alhamdulillah dapat mengurangkan kepanasan yang Allah uji kita ini dengan kepanasan yang kata Nabi SAW antara tanah-tanah kiamat nanti ialah cuaca menjadi semakin panas di tempat lain salji turun ha, di Indonesia salji turun ini baru panas dunia yang hanya sementara ini tuan-tuan kita dah tak tahan dengan kepanasan, api kepanasan matahari ini bagaimana nanti tuan-tuan hadirin hadurat muslim-muslimat di padang masyarakat di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Pada masyarakat tersebut Yang digambarkan oleh Nabi SAW Begitu panas beritnya Seumpama dekat jaraknya matahari Sejengkal dengan kepala kita Yang ada sekarang ini Berjengkal-jengkal tu kan Berpukuh ribu jengkal Berpukuh juta jengkal Allah Akbar Dah panas Nak mari semayang zuhur Oh panas Tak tahan Nak mari semayang zuhur Sikit tapi pergi makan tengah hari boleh pula tuan-tuan. Ha, nak mari zuhur masjid Allah mudah, besar panas. Tapi nak cari cendol pulut dan sebagainya boleh mudah sebab apa? Sebab selera kita tuan-tuan. Adapun yang di masjid ini menyebabkan kena lawan dengan nafsu kita ini tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat. Untuk tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat insya-Allah malam ini kita menyambung pengajian Hidup Azkarkan Imam Nawawi r.a. dan Rasulullah dengan Nabi yang mana kita masih lagi membicarakan tentang bab zikir-zikir yang dianjurkan ataupun yang dianjurkan oleh Nabi yang tidak serika dengan waktu-waktu tertentu. Makna zikir ini dituntut kita baca, dituntut kita amalkan, dituntut kita lapaskan dan kita hayati zikir tersebut bila bila waktu yang kita lapang waktu terluang waktu pagi waktu petang tengah hari waktu malam tengah malam dan sebagainya apa jua waktu yang terluang maka Nabi anjurkan kita membaca zikir-zikir yang akan disebutkan nanti insya-Allah yang mana minggu lepas kita berhenti pada muka surat 48 eh muka surat 50 كتابتي بدل حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ينزل وكان لفدا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. طيب وبشل وبسن وبشل لشيخي دكتور يوسف رشد الشيخ جبر حسني هادي الله تعالى إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ودفعنا الله بعونهم وعوننا في الدار الآمين فجزاهم الله عنا خير جزاء. Qala Imam nawawi rahimahullahu taala, "Fi ma'naa" Berkaitan Tanawawi rahimahullahu yang maknanya lebih kurang begini, "Qad riwayatkan daripada Abu Musa Al-As'ari r.a daripada Nabi sallallahu alaihi wa sallam katanya: "Mathal allazi yadhkuru Rabbahu wal umpama orang yang mengingati Tuhannya yakni berzikir kepadanya dan orang yang tidak mengingati Tuhannya adalah umpama orang yang hidup dan orang yang mati hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahmahullahu ta'ala tentuan hadirin hadirat muslim muslimat Hadis ini cukup membuktikan kepada kita tentang pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir itu merupakan makanan rohani kita. Sebagaimana kita makan nasi, kita makan roti, minum air untuk makanan kepada jasmani kita untuk memberi kekuatan jasmani untuk bekerja, melakukan sesuatu pekerjaan, maka demikian roh kita perlukan makanan, maka makanannya Bukannya nasib berani makanan roh kita bukannya ya, apa? Wajib canai. Tetapi makanan rohani kita kata para ulama ialah zikrullah Maka jangan biarkan roh kita ini apa? Jangan biarkan roh kita ini dahaga haus karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahuwataala. Maka Nabi buat suatu perumpamaan yang jelas kepada kita untuk kita faham. Kita berfikir bahawa kita sebagai hamba kepada Allah Mesti kena ingat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita Yang menciptakan kita Tuhan yang menjadikan kita Maka Nabi buat perumpamaan Masal Masalul Lagi Yazur Rabbahu Nabi kata buat perumpamaan Diumpamakan Nabi Alaihi Wasallam ini Masya Allah hebat hikmahnya Ucapan-ucapan hadis Nabi ini Nabi kaya dengan perumpamaan Perumpamaan Kita pun orang lain kita Banyak juga perumpamaan Bagai awal dengan tebi Dia ada maksud dia Bagai isi, bagai Kuku Isi dengan kuku dia ha? Bagai kuku dengan isi Kacang melupakan kulit Itu semua perumpamaan Perumpamaan yang bijaksana yang dibuat oleh orang-orang tua -orang kita. Orang-orang lama kita. untuk so, nenek moyang kita buat perumahmat itu bukan saja-saja tapi nak menjidig generasi-generasi yang akan datang. Maka demikian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itulah hikmah di dalam-di dalam orang Melayu kita, maka Nabi lagilah hebat. Sayyidul Anbiya, nabi penghulu sekalian para nabi, penghulu sekian para rasul maka Nabi begitu sayang kepada umatnya sayang kepada umatnya maka dia nak ajar umatnya maka dia buat ajar antara dengan cara memberikan perumpamaan sebab kadang-kadang dia buat perumpamaan ini lebih mudah faham berbanding dengan cerita buat ayat yang panjang-panjang berjelot menyebabkan orang tak payah payah nak faham maka dia buat satu perumpamaan yang jelas bahawasanya diupamakan orang yang berzikir mengingati Tuhannya dengan orang yang tak berzikir lupa akan Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati maka rewakkan upamaan orang yang berzikir ini seperti orang yang hidup hidup jasmaninya, hidup rohaninya, dan orang yang tak berzikir seperti orang yang mati mati jasatnya tak bergerak tak ada manfaat pada orang lain tak boleh buat manfaat bahkan kita yang kena tolongnya, kalau dia kalau orang tu hidup boleh mandi sendiri boleh buat kerja sendiri tapi orang yang sakit pun kadang-kadang kita rasa terbeban nak nak tolong ni tolong ni buat ni buat ni ya tabii maka kita kena tolong Apalagi kalau mati, maka mati, maka dia tiap beri manfaat kepada kita, yang hidup sekitar kita yang kena beri manfaat kepada orang yang mati. Maka kata para ulama, ini perubahan yang jelas antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Orang yang berzikir hidup memberi manfaat kepada orang lain, manfaat untuk dirinya dan manfaat kepada orang lain, orang sekitarnya. Dengan berjaya boleh kesan pada hatinya, boleh kesan pertimbangkan duknya. Bila hati ini bersih, tuan-tuan hati ini, suci hati ini dihiasi dengan zikrullah, maka akan berkesan pada anggota badan kita. Begitu mudah untuk melakukan ketaatan. Begitu mudah untuk melakukan kebaikan. Rasa ringan pula ni, tuan-tuan. Ada orang boleh bangun pagi, boleh berjoging 2-3 km, km, tapi subuh tak semaya, tuan Oh sayang Bangun awal dah Tapi pergi blogging dah Subuh tak semayang Maka jasmaninya kuat Betul Tapi dia tak kuat yang sebenar Tetapi orang yang Yang rohaninya kuat Maka dia lah Orang yang kuat sebenar Karena mampu mengangkat kais limut Yang hanya berapa buruk Tak sampai 1 kilo kais limut Ke ada tuan, kais limut kita ni Yang 2 kilo 3 kilo tak ada Tak sampai 1 kilo kais limut ni Maka dia boleh angkat kan simu tersebut datang ke rumah Allah salam semua secara berjemaah Inilah lah mukmin al qawi mukmin yang kuat di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa si orang yang boleh angkat, mulai, tapi subuh tak boleh bangun terlebih lemah lemah rohnya lemah iman. Maka terlebih hari ini hampir musim musiman. Maka banyak lagi perubamaan-perubamaan yang Nabi buat, Nabi tinggalkan kepada kita untuk kita berfikir. Renung sungguh-sungguh dan hayati dan kita cuba terjemahkan. Antara lain perubamaan yang Nabi tinggalkan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, perumpamaan aku ini dan perumpamaan kamu. Ibarat seperti aku ini seorang lelaki Yang sedang duduk di tepi umpun hati Dan kamu seperti serangga-serangga Kamu seperti kelkatu-kelkatu Yang datang daripada jauh mendekati akan api ini Kerana tertarik dengan cahaya Lalu aku menghalang kamu untuk dekat dengan api tadi Yang akan memidasakan kamu Aku pegang sehingga memegang baju ikatan pada pada pada padamu. Aku pegang ikatan, simpulan, kait seperti itu. Kamu ini jangan masuk dalam api itu, tetapi kamu nak masuk juga. Kamu lepaskan ikatan tangan ataupun tangan yang aku pegang ini, kamu lepaskan begitu saja apabila kamu masuk dalam api, kamu akan binasa. Kamu dibinasakan dengan api tadi. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat ini perumpamaan yang Nabi buat kepada kita begitu besar sekali. Karena orang-orang ini tahu tuan-tuan, abis malam-malam ni hari nilah kita buka. Tapi kita nak fokus pada hari ni. Sebab siklanya begitu, seperinci dan ekstremahnya. Dijak tanda Nabi buat perumpamaan kepada kita kalau kita benar-benar nak memahami hadis yang Nabi sebut ini. Serikasnya tuan-tuan, masa kita ni agak singkat maka apa maksud Nabi seperti seorang lelaki kita ni serangga eh Nabi hina kita kah? tidak, bukan Nabi, bukan nak, nak niat hina kita Nabi nak bagi satu perubahan yang jelas untuk kita fikir jangan orang yang kita ni rasa hebat sangat ada pangkat ada kedudukan kita rasa kita lah manusia paling hebat ke dunia Nabi kata Nabi kata kepada kita umpama aku ni dengan kamu ni aku ni lelaki kamu ni perempuan Nak kata apa? Nabi insanul kamil Nabi ni maksudnya yang paling sempurna paling lengkap paling hebat khairul khalqillah sebaik-baik kejadian yang Allah ciptakan Nabi sebaik-baik makhluk sebaik manusia sebaik baik nabi sebaik rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jika ada orang yang mampu mencapai derajat semula lagi sampai apa derajat ketinggian nabi sebagai abdullah sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa taala kita hamba juga tapi tak sampai hamba yang nabi sampai derajatnya hamba kepada Allah subhanahu wa taala itu derajat penting bagi nabi saw sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa taala dan kita ini ibarat seperti serangga Betapa kecilnya kita ini Betapa kurangnya kita ini Betapa bodohnya kita ini Tuan Tuan Jadi mana pun kita ni Tuan Bodoh Tuan. Eh Ustaz mengaku bodoh tak. Bukan nak kata saya mengaku bodoh Nak kata manusia ini yang adanya nafsu Kita ni manusia biasa ada nafsu Yang kalau kita kalah dan tunduk dengan nafsu Kita beri orang yang bodoh Orang yang jahil Orang yang tak sedih Lebih bodoh daripada binatang-binatang dan lebih bodoh daripada kekatu yang pergi kepada api tadi. Ini para ulama hadis uraikan kepada kita, kita ini kalau tunduk kepada nafsu, nafsu untuk menyuruh kita buat maksiat, buat kemungkaran, maka kita ibarat seperti kekatu yang tertarik dengan dengan cahaya api. Lebih sedih ke akhirnya api itu menyambar kekatu tadi, mati kekatu tadi kita juga. Tundur dengan asu. Senderung buat maksiat. Suamak buat maksiat. Sudah buat maksiat. Akhirnya dengan maksiat itulah menyebabkan kita masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'ayyazu billahi wabarakatuh. Nabi semua sepih. Jangan masuk api. dengan peringkat api. sepi serangan tadi. Nabi sebutlah hadis Nabi. Nabi tunjukkan contoh teladan kepada kita. Tapi kita juga tak mau ikut. Tak mau dengar cakap Nabi. Kita lawan Nabi, lawan hadis-hadis Nabi, lawan sunnah Nabi. Hina sunnah Nabi. Maka akhirnya kita lalikan bin Asya masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi berpauk pada tangan kita, jangan masuk. Kita sendiri lepaskan Kita sendiri yang nak masuk dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jahilnya dan bodohnya manusia itu. Habulimahabullahusunni. Itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu contoh kembang yang Nabi berikan kepada kita untuk kita berfikir sebenarnya. Tentang hakikat kita sebagai manusia, hakikat kita sebagai um, hamba kepada Allah dan hakikat kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimat. Maka lebih Nabi subuh tadi perumpamaan, maka mudah-mudahan kita banyakkan mengingkir ataupun lazimilah berzikir. Tak banyak pun paling kurang kita sentiasa mengingkir kepada Allah subhanahu wa taala. Dirasuki tetapi selalu kita buat biarpun satu dan tiga kali kita berzikir dengan Allah maka kita tetap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi orang yang hidup di sisi Allah dan di sisi Nabi s.a.w bukan hidup di sisi manusia yang hidup nampak zahir dia ni hidup beli makan boleh jalan, beli buat kata oh dia ni sihat, oh dia ini kaya oh dia ni miskin kalau duit, baju pun tak upailah hidup dia ini miskin di mata mata manusia tetapi kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan terjaga dia dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Baik kata Ibnu Abi Abdullah taala Kami meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abu Waqqas katanya bahawa seorang Arab Badi telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada beliau Ajarkanlah ajarkanlah saya satu bicara supaya saya mengucapkannya. Lalu beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah Pun, katakanlah la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillah katira. Subhanallah wa subhanallahi rabbil alamin la hawla wa la quwwata illa billahi aliy la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aziz al-hakim kerana cara tuhan melainkan Allah yang maha esa cara sekutu baginda Allah maha besar sebesar-besarnya cara kushi bagi Allah sebanyak-banyaknya dan maha suci Allah Tuhan semesta alam tiada daya dan tiada kuasa melainkan dengan Allah maha maha perkasa dan maha bijaksana. Maka orang bandar itu berkata, semua ini adalah buat Tuhanmu dan buatku apa pula? Lalu banyak beliau nabi menjawab katakanlah, Budi Allahumma rizki warhamni Wa hadini warzuqni. ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rizki Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, ini satu lagi zikir yang Nabi anjurkan kepada kita kita bacakan dengan sebab pertanyaan seorang Arab Badwi yang hadir dengari oleh seorang sahabat Nabi iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa' Sa'ad Sa bin Abi Waqqas antara sahabat Nabi yang terawal yang masuk Islam. Dia antara sahabat yang keempat yang masuk Islam. Sebelum dia ada Ailah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali dan Zaid bin Harithah. Maka dia sahabat Nabi yang keempat yang masuk Islam ketika zaman awal Nabi berdakwah kepada masyarakat jahiliah. Yang beliau ini dikatakan oleh, oleh para ulama berdasarkan lewat hidup beliau, beliau masuk Islam disebabkan beliau melihat peristiwa terbelahnya bulan. Bila tengok peristiwa terbelahnya bulan, masya-Allah ketika, ketika itu beliau terkejut. Ketika itu Nabi terkejut oleh masyarakat yang kaumnya untuk tunjukkan apa bukti kamu ni Nabi, apa bukti kamu ni Rasul utusan Tuhan? Buktikan kepada kami. Maka Allah perintahkan Nabi untuk bahkan dia mencabar untuk Nabi membelah bulan. Maka Allah mengizinkan Nabi membelah bulan. Maka Nabi membuat isyarat tangan membelah bulan, akhirnya bulan terbelah di depan masa, masa masyarakat miskin Mekah ketika itu. Dan bulan itu dijadikan di, di dekat dengan Nabi sehingga kan masuk dalam jubah Nabi dikatakan ha, sehingga akan masuk dalam jubah Nabi masuk sebelah sebelah dua masuk ke belah kanan ke nak tunjuk pada warak lah ini dia mu'jizah yang kamu minta sangat lah nah, Allah izinkan ini berlaku kepada aku tetapi ha, masih ramai lagi yang yang kufur masih syirik dengan, dengan dengan kufur dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan antara yang salib ibadah dia tengok ke tuan tadi maka menyaksikan kenabian ke dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan saah Nabi qaksud antara sahabat Nabi 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi bagi satu cok mohon kepada 10 orang sahabat berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala ini dia 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Allah konfirm dah surga Allah taala kita tuan -tuan, belum lagi ni sampai belum confirm lagi. Semua tempat orang muslim beriman memanglah syurga. Sebab apa? Sebab mati kita belum tentu lagi. Di kalangan tok kita, moyang kita yang kembali ke rahmatullah, hidupnya mati adalah Islam, alhamdulillah. Dah jaminlah syurga dengar. Kita yang hidup ni yang datang ke masjid selalu ni jamin syurga ke? Belum jamin lagi, tuan-tuan. Semua -tuan. tempat yang baik adalah syurga sebab mati kita tak tahu lagi bagaimana kalau mati beriman kepada Allah tidak kufur dan syirik kepada Allah insya Allah tempat kita surga Allah subhanahu wa ta'ala sebab tu jangan main-main dengan -main, kan? ya, kita bermain masjid selalu semayang melakang imam pun tengok orang luar pandang orang luar dengan pandangan yang pandangan yang menghina hmm, dia ni tak semayang aku ni baik semayang contohnya ada sombong saya tak bongkak tak kabur Hmm, ini esok mati lah ayahlah besok yang dia masjid taman dan sebagainya kita, kita memandang pandangan yang hina kalau Allah takdirkan boleh terbalik tuan-tuan kita yang datang masjid nanti kalau takdir saya mati esok husnul dan syik kepada Allah betul. Wa allah taala. Allah tak zalimi kita tapi kita yang menzalimi diri kita tuan-tuan sebab ada fitrah Uh, bagi, ada sifat-sifat takabur berbuka dengan sombong itu dan orang yang tak, yang sebelum ini penuh dengan maksyiat, ahli maksyiat Allah boleh kebalik, bukakan hatinya untuk bertaubat kepada Allah sebelum ajalnya. barangkali dia akan lah masuk syurga, sebaiknya orang lain itu, yang berbuka semua dari masuk neraka Allah, subhanahu wa ta'ala maka Tuhan, hati-hati juga dalam bicarakan kita, dalam tindakan kita padahal tak tahu gila bagaimana kesudahan kita cuma kita mengharapkan ihsan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini husnul khatimah jadi nabi ajar kita doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azaban nar ini usahaja kita nabi ajar kita Allahumma akhfinana bil husnul khatimah ya Allah khatik khatamkanlah tutupkanlah kami yang penutup yang baik-baik kematian yang baik-baik. Wala takhima 'aina ya Allah bisyul khatimah. Ya Allah jangan engkau tutup kematian kami, tutup penghujung usia kami dengan penutup kematian yang tidak baik ya Allah. Ini Nabi ajarkan kita untuk banyakkan berdoa ya. istiqamah. Letakkan pengharapan kepada Allah, bukan pengharapan kepada amalan kita semata-mata. Mari masjid wakifat ni aku soleh Aku amat takwa, kita bangga dengan amalan kita tapi tak letakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala maka bimbang takut kita rugi di Allah Subhanahu wa taala. Maka tentuan hadirin hadirat muslimin maka sami wa wafat atau kata Nabi yang dikehebah. Setiap syakhiah yang kita lakukan ha? dan dan mengikut akan jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka belumlah mendengar kesurara Arab Badawi Arab bedail dia buat tuan-tuan istilah besar sebagai a'rabi. Orang Arab Arabi. A'rabi tambah alif depan tambah alif sela. A'rabi orang uh, Badar. Uh, ini, Arab pedalaman. Sukanu dipanis sukanu badawah. Orang tinggal tempat pedalaman. Tinggal tempat pedalaman ni di negara Arab ni padang pasir bukanlah ha? hutan bukan tak ada padang pasir hutan sebab kita pedalaman Arab ni mereka tidak tinggal di bandar di kota-kota besar tidak mereka tinggal di pedalaman di, di tempat oasis, tempat apa nama padang pasir maka mereka duduk di pedalaman ni mereka tak bercampur gaul dengan orang-orang bandar ni. tak bercampur dengan samadun di Malaysia yang kadang-kadang orang Arab pada ini ni tinggal lakunya begitu keras itu kasar. Tak takut orang, berani lebih. Ini ini sifat orang Arab Badawi yang ada pada ketika itu. Maka ketika sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi dulu sekitar Nabi datang kepada Arab Badawi. Lebih pedalaman daripada para yang orang Arab Badawi yang berpindah-pindah. Maka dia datang kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi. Mereka datang kepada Nabi maksud kasih semua kepada orang Arab Badawi, Dengan sebab dia banyak persoalan kita dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisah macam itu benda maka nabi pun begitu terima kasih kepada orang kepada diri kadang-kadang mereka ada salah nak tanya nabi tapi suka-suka nak tanya malu-malu nak tanya tak sampai hati nak tanya kata orang nak mari tolong tanyakan tapi tiada mereka mereka berterima kasih dengan ada madaris ini sifat orang ini almu'min mir'atil mu'min mir orang beriman sifatnya apa tuan-tuan cermini -tuan. kepada orang imannya orang beriman yang lain Sifat cermin macam mana tuan? Sifat cermin dia akan memantulkan apa yang zah, zahir yang jelas pada pada tubuh badan kita. Lepas mandi, sikat rambut, pakai baju tengok di cermin tu je, betulkan mana yang tak betul pakai pakaian baju tu, oh, koyak baju ni, tukar. Sebab ada cermin tolong, tolong tunjukkan kepada kita, tolong zahirkan benda yang kita tak nampak pada pada pada diri kita. Maka demikian dengan beriman, dia bersifat cermin memancarkan, memantulkan benda yang yang kita tak nampak. Tolong bagi tahu, tolong sebut tolong nasihat, tolong tegur. Maka tegur menegur dapat menasihati, menasihati, ini adalah sifat orang beriman. Bila orang nasihat kita, dengarlah. Orang tegur kita, dengarlah. Kerana dia tegur itu untuk kebaikan. Cuma tegur itu biarlah dengan cara yang baik. Kalau teguran itu kalau tak kena cara, Takkan dia tegur, maknusia ada sifat ego Bagaimanapun dia tahu dia salah Tapi syarat itu tak betul Sebab ada sifat sombong, kita tak pernah dengar Kita tolak nasihat dia Tolak teguran dia dan sebabnya Maka Tuan-Tuan Abdul Mahmrad Maksudnya, maka Rasulullah Telah berkata kepada beliau Dia ditanya Ajarkan saya satu bicara Supaya saya mengucapkan Lagi-ajar satu zikir kepada Orang Arab Badawi tadi tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Tidak ada Tuhan selayaknya, tiada ada, tiada ada Tuhan selayaknya untuk dimohon pertolongan melainkan Allah yang Maha Esa. Allah wahdahu la syarikalah. Yang Allah ini tidak ada syekutu baginya. Tidak boleh kita mensyirikkan Allah. Tidak boleh menduakan Allah. Allah tempat kita mengadu Allah tempat kita mohon pertolongan Allah tempat kita minta segala-galanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebagai sumber hukum Allah sebagai sumber perundangan Allah kerajaan mutlak segala-galanya ini adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala lalu Allah lagi kata lagi Allah Akbar Khadira Allah itu maha besar Allah Akbar Khadira itu maha besar maha agung kalau maha besar itu dan tuan itu jemuh paham besar ni macam mana ustaz besar ini kalau kita faham secara ini mengibatkan syait, gambaran laisa kandis ni syait maksudnya Allah Allah tidak boleh digambarkan Allah itu bukan ada syait tetapi akhba ni maksudnya azim a'zam, maha agung maha hebat Allah ini maha hebat, syahabat hebatnya Walhamdulillah kathirat setelah puji pujian bagi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kita puji Allah banyak-banyak wa subhanallah rabbil alamin dan maha suci Allah maha suci Allah daripada maha suci Allah tuhan sekalian alam yang kita belajar lepas tentang maksud uh, uh, takdir maksud taklid maksud tasbih begitu dan juga khasbah ini kita mentakbiskan Allah mensucikan Allah menyatakan <men Allah ini tidak ada sebarang kekurangan daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah maha maha la hawla wa la quwata illa dillahi la hawla wa la quwata illa dillahi al-aziz hakim tiada daya upaya la hawla tiada daya upaya kita ini wa la tidak ada kekuatan langsung kita ini illa dillahi melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita yang sifat Allah ini al-aziz, al-hakim yang maha perkasa yang maha menguasai atas setiap sesuatu Allah menguasai ke atas kita ini ya? Allah menguasai ke atas kita siapa yang tentukan masa kita nak yang kecil insyaAllah -syah? kita kita, bukan kita yang tentukan ada orang nak jada Hari ini Islam saya nak buang air besar. Esok Selasa tak mahu buang air besar. Boleh nampak dekat jadual macam tu tak boleh nampak. Kan? Badan kita perut kita benda kita makan Tapi kalau kita ditentukan bila kita nak buang air besar bila nak buang air kecil bukan kita tentukan Allah yang tentukan. Jadi apa yang ada pada kita maka kita ada akan kita milik Allah Subhanahu Wa Taala maka taat dan patulah minta Allah Subhanahu Wa Taala amanah telah kita ni zakat kita ni. Maka Allah mewasihi kita ini Al-Hakim. Allah Maha bijaksana kata para ulama Allah ini Allah ini Maha bijaksana. Allah meletakkan sesuatu itu memang bersifat adil. Allah tentukan apa jua perkara kita semua ni bersifat adil. Kita demam bila sakit, adil untuk kita demam dan sakit ketika itu. Ketika itu. Sebab ini Allah Subhanahu wa taala Demi mari masjid ini dengan kekuatan Allah, Allah bagi kekuatan kepada kita. Kalau ada bagi kita sakit, kereta motor boleh, boleh. Tak ada masalah kuat bagi kita motor. naik motor, angkat kaki naik motor terjatuh. Allah yang tak jadi kelumpuh, boleh dilumpuh lumpuh Maka Allah itu Maha Maha berkuasa. Dan bila orang Arab tadi dengar, dengar Nabi sebutkan hadis tadi, dia dengar ini semua puji Allah. Semua budi, semua sebut pasal Allah. Semua ni bahagian Allah. Mana dia bahagian-bahagian untuk aku dapat faedah? Bahagian untuk aku dapat manfaat. Ha dia tanya kepada Rasulullah SAW Sedangkan kalau dia betak, dia faham betul bila dia bertakbir, bertahni, bertakbir, semua dia dapat faedah dah untuk dia. Semua dia nampak zahirnya itu semua ucapan untuk Allah. Mana dia cakap untuk aku sebagai hamba kepada Allah maka Nabi ajarkan satu doa kepada kita yang kita baca Allahumma zillini warhamni wahdini ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan ya Allah ya Tuhan kami irhimi irhimi ampunkanlah aku ya Allah Nabi suruh kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Ini yang kena banyak minta kepada Allah. Kita ni banyak buat silap bodoh kita huh? ini banyak buat silap kita banyak buat nyesal, kahri, kalau kita sedar ke pun banyak buat dosa tuan-tuan dalam sehari kalau kita tulis dosa kita sendiri tuan-tuan Allahuakbarlah berapa banyak dosa benda tuan kalau malaikat dia duduk kat kitab ini dia catatkan amalan kamu hari ini sebelum tidur tunjuk pada kita wah begitu benda tuan eh, banyaknya benda yang kita huh, buat salah silap ha buat terkejut pula tuan. tapi hakikatnya begitulah kita ni banyak buat dosa banyak buat silap Hubungan kita kita dengan Allah Taala kita banyak buat silap banyak kekurangan kita. So semayang layan kita rasa mana? Semayang lara ni uh, zohu pukul satu setengah, asab pukul 4.50 45, pak lima puluh sedih. Uh, Masak pukul berapa? Pak pak lima mayang Zohor, 4, 45, uh, minit lagi. Oh sempat tak masa bacaan. Barulah gaduh ambil wuzud Semayang, tak apalah bagulah tuat semayang Tapi malu Tuan-Tuan Kurang kita jadikan dengan Allah Ta'ala Benda lain kita boleh utamakan Semayang boleh dalam minit Dalam minit masa kekiraan Mujur boleh tempat Lekat utama Lekat lagi empat, tiga rekat lagi Gila lah ajan Duduk tengah semayang Dekah, oh, sah, solat tadi Dapat, solat zuhur tadi sah Dapat-dapat satu rekat, belum masuk waktu lain tapi kalau hari-hari mencari bantuan, tuan Malu, tuan-tuan. Kat mana tuan-tuan muka bertanya-tuan di akhirat kelak? Kalau Allah tanya, jika kamu ni, Waktu kerja boleh masuk awal. Boleh pergi awal, Panskap boleh seluruh pulapan. Banyak kerja puluh lima. Tempat muka puasa, Tepat masanya. Azan makan. Tapi semayang, malas awal. Malas, semua dah semayang. Allah malu tuan-tuan, di depan Allah, Di depan seluruh manusia yang Allah yang dari zaman zaman Nabi Adam sampai zaman kita ni. Masa kita minta minta ampun silakan kita dengan kita lagilah banyak tuan kita ramai ramai kawan, ramai kenalan. Banyak kali banyak pula ada bergadai-gadai, sedap marah, sekarang kita bercakap, kita bertulis, tulis kat Facebook tulis kat WhatsApp dan sebagainya, kita kadang-kadang kita kata orang kata orang dan sebagainya, sedar tak sedar kita buat dosa maksiat kepada Allah Taala maka banyak kita minta istighfar minta ampun dengan Allah taala kesalahan dengan Allah minta ampun kesalahan dengan manusia kena minta maaf kepada manusia pulangkan hak-hak yang kita ambil daripada dia baru kita selesai kita hutang kita dengan dengan manusia lalu Allah dan semua lagi warhamni mintalah rahmat dan kekasih ya Allah taala ya Allah rahmatilah aku ya Allah aku ni lama dah hidup ya Allah Tadi banyak aku ni tinggalkan suruhanmu Ya Allah. Ampun rasa aku, Ya Allah. Rahmatilah aku, Ya Allah. Aku ni banyak tak buat dengan musuh. Tapi kamu bagi kisah yang baik pada aku. Aku lupa minta Ya Allah. Maka rahmatilah aku, Ya Allah. Ini kita, kita rahmat Allah. Nisak. Rahmat ni apa yang kita buat? Alugrah. Kita nisaklah alugrahkan kita. dengan Allah paling pandangan Allah kepada kita ni. Allah pandang dengan pandangan yang rahmat. Walaupun kita ni banyak kekurangan. tetapi Allah masih lagi berikan rezeki kepada kita. Bagi bagi serupa kepada kita. Bagi macam-macam kepada kita. Maka itu kita minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk surga Allah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdini ya Allah, tunjukkan hidayah kepada aku ya Allah. Nabi suruh kita ni minta hidayah kepada Allah. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hidayah ini mahal harga Yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Yang hidayah Allah ini memakan kita ini berasa dekat dengan Allah dan hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini macam kita begitu mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan kita perintah Rasulullah sallallahu wa Dan wasallam. Yang terakhir lagi sop kita minta warzuqni dan mintalah rezeki daripada Allah ya Allah berikanlah rezeki ya Allah. Ini kita ni empat perkara yang kita baca juga dalam sembahyang. Kita dalam baca dalam dalam duduk antara dua sujud kita baca dulu jadi dia kami cakap doa antara dua sujud ni insyaallah. Maka ini empat doa yang Nabi, Nabi suruh kita banyakkan ni. Allahumma salli, Allahumma salli Allahum warhamni wahdini wa zidni. Kadang tengah naik kereta, doa tengah masa Allah, bukan maseh, pasmai, ya. doa masjid lepas sembahyang, doa tengah naik kereta, Allahumma Allahumma ya Allah. Allahumma radhiku ya Allah, Banyak radhiku ya Allah. Allahumma salli warhamni ya Allah, radhiku ya Allah. Wahdini ya Allah, tunjukkan hidayah kepada aku ya Allah. Warzukni Allah bilang rezeki berlaku dengan ya rezeki yang halal Yang rezeki ini, rezeki bukan sebab rezeki bersifat material Orang faham rezeki ini, dapat duit, dapat harta Itu rezeki Sedangkan rezeki dalam Islam, adalah luas Anugerah Allah Ta'ala kepada kita, dia semua sebagai rezeki Nah, kita diberi kesihatan yang baik itu rezeki diberi umur yang panjang, melakukan ketaatan Itu rezeki daripada Allah Ada anak yang salam dan salihah berpikir daripada Allah Istri yang salihah berpikir daripada Allah itu semua rumah tangga yang bahagia tenang tempran hati lapang itu berpikir daripada Allah kalau cabut, ketenangan dalam hati payah tentu hidup biarlah hatta banyak salikun kalau Allah syabut ketenangan sya'ala guna hidup ketenangan hati itu adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan mawabirahilmu Allah Taala. Katakan wakil bersegal Abu Waqqas Shallallahu Anhi. Dia berkata, sekalipun setua, dia bererti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, ayat di surah hadikum yang disebut setiap hari. Alif, ha, shala. Fasealah Saeed. Menjelaskan dia, bagaimana dia menghitung alif, ha, shala. Kata, "Jadilah ratusan terhadap seratus, dan seratus terhadap seratus. Jadi, apakah tidak sanggup seorang kamu untuk berusaha mendapatkan pada setiap hari seribu hasanah, seribu kebaikan? Lalu seorang dari yang duduk di situ, situ bertanda bagaimana boleh berusaha mendapat seribu hasanah? Baginda menjawab berkasih seratus kali." Akan ditulis baginya seribu hasanah yakni seribu kebajikan, seribu kebaikan, atau dihapuskan daripadanya seribu sayyah, yakni keburukan. Hadis riwayat Imam Muslim, Rahimahullah Taala. Contohnya hadis Nabi Muslim Muslimah ini satu lagi hadis Nabi yang kepada kita. Nabi nak beri galakan kepada kita untuk buat kebaikan. Nabi cerita kepada sahabat, nak. Adakah awak sanggup untuk nak mendapatkan seribu kebaikan setiap hari? Siapa nak? Ha, berang itu. Siapa yang siapa yang nak kebaikan seribu 1000 hasanah ni? seribu kebaikan. Maka akan sampai sampai di dunia tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Rasulullah nak dapat seribu kebaikan ini satu hari? Nak kena buat apa? Maka Nabi kata iaitu hanya bertasbih seratus kali. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, sampai seratus kali. Kita bertasdah, menyatakan, menyusikan Allah, mentafliskan Allah, subhanahu wa ta'ala. Saya beri laluan kepada agama. dengan sedikit ramahan raya kita akan Terima kasih. Tuhan Habburin Habburat Muslimin Muslimat. Kadang-kadang Habis Nabi nak menyatakan kepada kita, galakkan untuk mendapat seribu kebaikan satu hari. Bagaimana bertabah kepada Allah Taala, Subhanallah, Subhanallah, seratus kali satu hari kata Nabi, maka akan mendapat seribu kebaikan. Dan ditambah pula atau dihapuskan seribu keburukan, seribu dosa. Ditambah seribu pula. Dihapuskan seribu dosa. Di sini disebut atau, orang Muslim menyebut atau, yang mana tu dapat seribu kebaikan terus seribu dosa, eh, dihapuskan seribu dosa. Maka di sini disebut oleh Imam An Nawawi berkata Imam Al hafiz Abu Abdullah Al Humaidi begitulah muninya apa yang terdapat pada kitab Syuhae Muslim pada semua riwayatnya, yakni atau dihapuskan. Berkata Al Barqani riwatkan daripada Syuubba. Abu Awana dan Yahya bin Al-Qattan daripada Musa yang dilakukan Muslim daripadanya mereka berkata dan dihapuskan bukan atau dihapuskan maknanya teman Nabi bagi jalan kepada kita siapa nak seribu kebaikan maka ucaplah taslih seratus kali maka pahalanya di, diberikan seribu kebaikan dan dihapuskan seribu keburukan seribu kejahatan saya bercerita dengan tuan-tuan. Habirin al muslimat Ini dipanggil sebagai hadis jalakkan. Hadis tentang fawdak al-A'mal. Hadis yang suha'at. Hadis yang jelas kuat untuk kita beramal. Tak ada, tak ada alasan. Eh betul ke Ustaz hari ini. Baca tasbih seratus kali je. Ya? Dapat seribu kebaikan. Allah itu mudahnya melakukan kebaikan. Yang Nabi ini suha'at rahmat. Nabi nak juga umat dia dapat kebaikan. Nabi ini suha'at tamak. Tamak agar umatnya juga dapat pahala Supaya boleh masuk surga Allah Ta'ala Maka kita perlu untuk menjadi tamak Untuk mendapat kebaikan Bukan tamak haloba Dengan kedunian Tapi tamak haloba untuk perkara-perkara akhirat Maka ini dipanggil sebagai Kelebihan kelebihan Dalam satu amalan itu ada kelebihan kelebihan Maka Nabi memberi gelakkan dengan hadisnya Agar kita rasa tertarik Ada orang tertarik buat amalan kerana pahala ada orang buat amalan bukan kerana pahala kerana Allah Subhanahu taala ada orang buat buat amalan kerana terpaksa macam nah, mana ustaz terpaksa solat sembahyang terpaksa buat ni terpaksa buat ni kalau terpaksa boleh juga tak masalah tapi mesti ikhlas kepada Allah taala terpaksa pun kerana Allah bukan kerana orang bukan kerana orang suruh bukan kerana siapa-siapa suruh nak pergi kat paw mentua orang pergi main masjid main masjid nak pergi kat orang tak boleh tapi ataupun pak menua kat anak menantu orangnya pak ni pak ni rajin Raji, main mesin ni tunjuk kat orang nak dia kat, kat, kat anak kat anak menantu tak jadi juga tuan-tuan sebab sebab kerana Allah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah dalam satu ayat itu ada depunya kelebihan kelebihan ada depunya galakan-galakan sampai ada satu cerita nak cerita panjang pula tuan Nanti lah kita cerita Mereka akan datang InsyaAllah Kita cerita tentang Ada satu kisah yang Diceritakan Tentang seorang Seorang perempuan Yang sentik Yang ada harta Kemudian dia nak bersuamikan Dia letak syarat Untuk suami dia ni Sekian-sekian-sekian Kena orang soleh, Kena sembahyang ha? Kena sembahyang Malam Setiap malam Kena sembahyang Tak ada tinggal terhajut Kemudian Apa nama Letak syarat lagi Mesti berpuasa Supaya nak tahu dengan syarat suami dia bakal suami nanti syarat dia mesti kena uh, baca tuan khatam satu ayat khatam sekali so tuan-tuan boleh dapat uh, kita cerita, nantilah, masa, uh, Allah, kita cerita nanti lah akan datang lah masa singkat ni untuk pengajaran kepada kita jadi tuan-tuan maka mudah-mudahan kita amalkan jisih tadi kita baca sama-sama dan akhirnya sebelum kita sambungkan masa jisih ini kita ulang balik apa? apa yang lagi ajar kepada kita tadi ada dua satu akan tahlilah satu tahlil kita mengucapkan la, la, -lah, la, -tah, ta la ilaha illallah wahdahu doa yang Nabi ajarkan kepada kita maka saya minta tonton ikut dengan dengan keberkatan dalam majlis ilmu ni kita baca zikir ini dengan hendak dicatat oleh para malaikat Sebagai usaha kita positifnya Allah Subhanahu wa taala siapa saja nak ikut la ilaha illallah wahdahu لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا لا حول ولا kawwata illa billah al-azij al-hashim al-azij al-hashim Allahumma ushirli warhamni wahdini warzukni itu adalah doa dan yang Nabi ajarkan kepada surah Badawi dan ya, memang bukan tunjuk secara arab-arab badawiyya je, itu kita semua dah. Ya? Ada masa terluang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Laillaha akbar katsira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azizil hakim. Di sini berbeza sikit dengan haulah yang biasa kita baca, yang kita baca selalu makruf La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niya macam kita baca. Ini juga ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baca al-azizil hakim dan kata para ulama ini yang lebih sesuai dengan makna kita makna haula tadi. La haula wala kecuali haula. La ila ila Allah sifat tahlila. Subhanallah takbir, alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir ini dipanggil islah silah dalam jikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kata para ulama, masalah al-aziz al-hakim lebih sesuai lebih lebih sesuai dengan diletakkan di penghujung jikir tadi la hawla wa la quwata illa dillahi al-aziz al-hakim namun yang lain tadi la hawla wa la quwata illa dillahi al-azim sesuai juga tidak sesuai sebab itu semua nama nama Allah al-ashma al-husna Allah yang sifatnya itu Ia al Ali yang maha tinggi Kerilukannya Yang maha hebat, tinggi kerilukannya Sebagai Tuhan Pemilik kerajaan Pemilik Al-Alam Sifat Allah Ta'ala ini semua milik Allah Al-Alim, Al-Azim Maha besar, Maha agung Sifat Allah Ta'ala Al-Aziz, Al-Hakim pun Sifat nama-nama bagi Allah yang baik Ya al-'aziz itu dia kan kekuasaan Allah yang menguasai setiap sesuatu al-hakim Allah itu Maha bijaksana. Kadang-kadang usaha upaya Allah awak izinkan Allah itu bersifat bijaksana. Awak izinkan lagi berlaku dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata para para ulama. Maka kita tangguhkan itu dulu insya-Allah dan nanti datang, datang. السلام عليكم فقدم قشق شكرا سيدينا بردعا كفر الله سبحانه وتعالى اللهم رسلنا جنوبنا اللهم رسلنا جنوبنا ولوالدنا وأولادنا ولوشائثنا في الدين ومن أحبنا فيك ولنسلمين لدينا والمسلمين والمسلماء الأحيان موات رحمتك رحمة رحمة اللهم اننا static الإيمانا دائما ونشألك قلبا خاشعا ونشألك علما لافعا ونشألك يكيما صادقا ونشألك عمنا صالحا ونشألك ليما قيما ونشألك طيرا كثيرا اللهم اننا نشألك العبر والآفية ونشألك تمام العافية ونشألك الشكر على العافية فنشألك الغناء للناس ربنا هبلنا من أجوابنا وجرياتنا كرسعين واجعلنا للمتقين أماما ربنا آذنا في الدنيا حشنة وفي الآخرة حشنة وفينا عذاب النار وفينا عذاب النار وفينا عذاب النار وصل الله على سينا محمد وعلى أمي وصل الله سبحان رمضيك رمضي عزتي عمي وصفه والسلام عليكم صلى الله عليه وسلم ونبعدكم وصف الله وصف الله